Vull quedar i explicar-nos la vida i tenir temps per riure i temps per plorar. Escoltar que tens una ferida i que encara no saps com es curarà. Vull sentir les històries de sempre que et fan tan feliç quan tornes a explicar. Una llàgrima vol esclatar, t'he trobat a faltar. Ola, estimadas e estimados ointes. Voltamos un día máis para afondar a mitoloxía da península e, saltando dun extremo ao outro, hoxe toganos falar sobre a mitoloxía catalá e balear da man de Carlos, Tania e Xulieta. Que nos podedes comentar sobre esta mitoloxía? Con respecto á mitoloxía catalá, esta recollese nunha comunidade autónoma situada no norte da península ibérica, en provincias como Barcelona, Girona, Lleida e Tarragona, onde se fala catalá. Por otro lado, la mitología balear recoge seus mitos en illas como Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Estos mitos han ayudado a conservar la lengua ya que fueron transmitidos en catalán o en el caso de las Islas Baleares en Mallorquín, Menorquín e Ibíncico, aunque se pueden encontrar versiones en otro idioma por la disfunción lingüística. Comenzamos a explicación destas dúas mitoloxías pola mitoloxía balear e os seus seres. Por unha banda, en Mallorca, contase que, nas noites de tormenta, un xinete envolto en lume verde cabalga pola montaña do Galaxó. É o conte mal, baseado nun obre real do século XVII, famoso pola súa crueldade. Din que a súa alma foi castigada e quinda recorre a illa, arrastrando cadeas e deixando pegadas na roca. Unha mestura de historia, medo e xustiza que segue viva en cancións e contas populares. Nos povos de Mallorca tamén se fala de seis bruixes, mulleres con poderes máxicos. Algunhas curaban con ervas, outras lanzaban maleficios. Decíase que voaban en vasoiras e reuníanse en covas secretas. Co tempo, a lenda mesturouse coa historia de mulleres perseguidas pola Inquisición, e hoxe son un símbolo do misterio e tradición mallorquina. Asimismo, según la tradición, existe un caballo fantástico que protege tesoros escondidos, el cabal de las rocas. Solo las persoas puras de corazón pueden verlo sin peligro. De este modo se puede considerar como un guardián entre la realidad y la fantasía que forma parte del imaginario mallorquín. Agora pasaremos a explicar a mitoloxía catalá. En Cataluña tamén hai un obra maldito, o Comte Arnau. Foi cruel e egoísta, polo que o seu espírito quedou condenado polos seus pecados a cabalgar eternamente sobre un cabalo de lume. A súa historia representa a culpa e o castigo e inspirou cancións e obras ao longo dos séculos. E nas montañas catalanas se dice que viven els encantats, persoas convertidas en seres mágicos por un hechizo. A veces ayudan, outras castigan aparecen como luces ou sombras entre os árboles, recordando que la naturaleza siempre debe ser respetada. Pero, ¿qué significan realmente todos estes mitos? As lendas de Baleares e Cataluña non só son contos antigos, senón que son unha maneira de entender como se sentía e como pensaba a xente do seu tempo. A través destas personaxes, os seus antepasados pretendían explicar o que non entendían e transmitir valores morais. Por exemplo, figuras como o Comte Mal ou o Comte Arnau representan o castigo pola ambición e a crueldade. Seis bruixes e els encantats representan o misterio e a máixa da natureza, e como o que é fermoso pode converterse en algo perigoso. Estas historias mesturan o cotianco sobrenatural e servían para explicar, entreter e dar sentido descoñecido Ademais, transmitíanse de maneira oral en catalán de xeración en xeración, unha tradición que mantivo estas lendas vivas hasta hoxe. No fondo, os mitos fálanos de nós mesmos, dos nosos medos, os nosos desexos e a nosa maneira de ver o mundo, porque aínda que cambien os tempos seguimos necesitando historias e mitos para entender quen somos. Non pouque imagina al futuro, sino al viscanto sembra al meu custar. Quáns costas Sen dúvida, todo o que nos contaste sobre a mitoloxía balear e catalá é do máis interesante. É unha mágoa que este percorrido mitolóxico este a chegar a súa fin. Pero no os preocupes que en el siguiente episodio trataremos una de las mitologías más interesantes de las que se conocecen hasta pronto que si es un regal que esta vida es porque la vizca te gusta la me vanima muy al su es porque por falta los busca muy al su ta falta Cuán recordo as días a la plaza y ara paso y ves que estás sola